В кухні викладена майже неушкоджена піч, стіл і лавки, два ослони, на всьому величезний шар пелюки. Крізь щілини у стелі видно було, що з берестяного даху на маленьке грище, крізь діри лється сонячне світло. І зараз воно, здавалось, хлюпнуло крізь порошинені двері у хатину, яка ніби оживала після довгого сну. Волин і Лея йшли обережно. Ступали, ніби боячись потривожити когось, хто спить. Тримали за руки. І їм було добре. Вони зайшли у кімнату і одразу ж натрапили очима на чотири дерев'яних лежаки, на яких очевидно, як і на широкій печі у кухні спали люди. Але дивним було те, що на одному з лежаків, котрий сияв у бік дверей при виході, вони побачили незабрану постіль. Там були розстелені напівзідлілі вже шкури диких звірів, а поверх полотня не покривало, кольорове, червоно-чорно-синє рядно. І навіть примощене щось на узголов'ї, аби було вище. Усе складено так, мов би, чекало на когось, хто мусив прийти сюди і лягти спати. Біля лежака стояла дерев'яна криця з різьбленим віком. Волин підійшов до неї, стер долонею порох, що лежав товстим шаром на вікові, і відчинив скриню. Вона не була замкнута. У скрині лежав одяг. А Волин хотів було узяти, подивитись, що там лежить, але це одяг і чий. Аж тут ударив грім, і він, злякавшись, і несподіванки висмикнув руку. Грим загрімів ще раз і ще раз. блискавиці прорізали небо одна за одною і вмить полив дощ. Дощ падав такий свільний, що завалось стіна води стояла перед волином і левою. Які підійшли до дверей і стояли, обнявшись, дивлячись на дощ. Але ж ізлива, сказала Лея, тут все якось чудоринацько виходить, щойно було небо чисте, ні хмаринки і раптом, звідки воно і взялося, така злива. Але й з громом і блискавицями перун чомусь сердиться, мені страшно волине». «Це не перун ця, дитя, сказав Олин. «Це все інакше. Просто злива. Це прийде, не бійся. Ти зі мною. І тут з тобою нічого не станеться лихого. Я тобі обіцяю». Злива. Водавалося, по сірому і фіолетових хмарах небові не збирались чухати. Хоч така сильна, зазвичай мало б припинитися швидко. «Знаєш що?» раптом сказала Лея. «Я візьму якусь шматинку із тих, що не дотліли ще, і трохи змету цю пилюку в хатині. Стільки води, чому б не використати нагоду? Може, ми ще коли сюди зайдемо?» Вона узялася, намочивши шматочок, гарядна, витрати сил і лавку, а Волин стояв, дивився на зливу, на густу стіну доща і чекав. Вона з'явилась перед ним у дощі, готова кожне миті зникнути, тільки б спрямувалось на неї сторонні око. Стояла гола, прекрасна дівчина з довгими зеленими косами, що вкривали її, мов, плащ, і сплітались із дощовими струменями у хомереній мережива, Раптом усе її тіло зникало в дощі, лише обличчя променіло у зелених косах, лише очі. Царівна оплакала дощем, плакала з відкритими очима, вкладаючи свої почуття і свій щем у блискавки і громи. Волен знав, що це її буря, її злива, її настрій тут. І знав, що дощ, який цей сірим, не здавалося небо, яким би воно здавалося, але воно буде довгим. Це дощ із озера, і він має повернутися назад. Але він не знав, що царівна О може плакати так сильно, і тому стало шкода її, украй шкода, аж болячи за неї. Та серце Волина вже не належало їй. Йому хотілося пригорнути царівну О, поцілувати її, сказати їй тепле слово, розважити її і лишити. Аби мить вернутися до дівчини, яка витирала куряву у хатинці, щоб, не співуючи, і він сказав, що це зрівно опослало її витрати Курєву, аби хвилю побути з ним зараз, явитись у дощі.